Kapittel 13 Dette er Jehova har sagt til mig. Gå sted og du skal skaffe dig et belte av lin og legge om hoftene, men du skal ikke la det komme i vann. Da skaffet jeg meg belte i samsvar med Jehovas ord og la dem hoftene. Og Jehovas ord kom så til mig for en annen gang, og det lød, Ta beltet som du skaffet dig, det som du har om hoftene, og stå opp, gå til Eufrath og gjem det der i en kløft i den steile klippen. Da gikk jeg og gjemte det ved Aufrat, slik som Jehova hadde befalt mig. Men det skjedde etter at det hadde gått mange dager at Jehova sa til mig. «Stå opp, gå til Aufrat og hent derfra det belte som jeg befalte deg å gjemme der.» Da gikk jeg til Aufrat og gravde, og jeg hentet belte fra det stedet hvor jeg hadde gjemte, og se, beltet var blitt ødelagt. Det dugde ikke til noe. Så kom Jehovas ord til mig og det lød, «Dette var Jehova har sagt. På samme måte skal jeg ødelegge Judas stolthet og Jerusalems store stolthet. Dette onde folket, som ikke vil adlyde mine ord, som vandrer i sitt hjertes gjenstridighet, og som fortsetter å vandre etter andre guder for å tjene dem og bøye seg for dem, skal også bli som dette belte, som ikke duger til noe. For liksom et belte slutter tett om en manns hofter, slik lot jeg hele Israels hus og hele Judas hus slutte tett til mig lyder Jehovas utsangen, for at de skulle bli et folk og et navn og en lovprisning og noe vakkert for meg, men de adlød ikke. Og du skal si dette ordet til dem, «Dette er hva Jehova, Israels Gud, har sagt. Hver stor krukke blir fylt med vin.» Og de kommer sannelig til å si til deg, «Vet vi ikke meget godt at hver stor krukke blir fylt med vin?» Og du skal si til dem, «Dette er Jehova har sagt. Se, jeg fyller alle innbyggerne i dette landet, og kongene som sitter for David på hans trone, og prestene og profetene og alle Jerusalems innbyggere med beruselse. Og jeg vil slå dem, den ene mot den andre, både fedrene og sønnene på samme tid», lyder Jehovas utsagn. «Jeg skal ikke vise medynk, og heller ikke følge sorg, og jeg skal ikke ha barmhjertighet, så jeg lar være å ødelegge dem.» «Hør og lytt! Vær ikke håvmodige, for Jehova selv har talt. Gi Jehova deres Gud ære, før han framkaller mørket, og før deres føtter støter mot hverandre på fjellene i skomringen. Og dere kommer sannelig til å håpe på lyset, men han skal virkelig gjøre det til dyp skygge. Han skal forvandle det til tykt mulm. Og hvis dere ikke vil høre det, skal min sjel gråte på skjulte steder på grunn av denne stolthet.» og den skal visselig felle tårer. Og mitt øye skal renne over med tårer, fordi hovas flokk er blitt ført til fangenskap. Si til kongen og til landets første dame, «Sett dere på en lavere plass, for ned fra deres hoder skal deres vakre kroner sannelig falle. Byene i sør er blitt lukket, og det er ingen som åpner dem. Hele juda er blitt ført til landflyktighet. De er helt og holden blitt ført til landflyktighet.» «Løft dine øyne og se dem som kommer fra nord. Hvor er den flokken en ga dig, din vakre jord? Vad vil du se si når det er en som vender sin oppmerksomhet mot dig, og du selv har undervist dem som fortrolige venner like ved din side i begynnelsen? Kommer ikke fødselsver til å gripe deg, lik de som griper en hustru som føder? Og når du sier i ditt hjerte, «Hvorfor har disse ting rammet meg?» Så er det på grund av din omfattende misgjerning at din skjørter er blitt av som et dekke, Dine heler er blitt utsatt for voldsom behandling. Kan en kurskitt forandre sin hud? Eller en leopard sine flekker? Da vil også dere kunne gjøre godt, dere som har blitt opplært til å gjøre det som har ondt. Derfor skal jeg spre dem som halmstrå som farer av sted med vinden fra ødemarken. «Dette er din lodd, din tilmålte del fra meg», lyder Jehovas utsagen, «fordi du har glemt mig og du fortsetter å sette din lit til løgn» og jeg selv vil også løfte dine skjørt opp over ditt ansikt, og din vannære skal sannelig bli sett, din ekteskapsbrudd og din vrinsking, din løsaktige oppførsel i prostitusjon. På høydene ute på marken har jeg sett dine avskyligheter. Ved deg, Jerusalem, du kan ikke være ren. Hvor mye lenger vil det vare?